A szökéséhez azt hiszem a vadmadarakúzását kúzását használta föl, indulása reggelén szépen rendbe tette a bolygóját, gondosan kipucolta a működő vulkányait. Két ilyen működő vulkánja volt szerencsére, kényelmesen megfőzhette rajtuk a reggeliét, volt egy kialudt vulkánja is, mert úgy gondolta sosem lehet tudni. Kipucolta ezt a kialudt vulkánt is, a vulkánok a jó kipucolják őket, szabályosan enyhe, lángal égnek, kitörések nélkül. A vulkán vulkánkitörések olyanok, mint a mi kémény tüzeink. Mi itt a földön nyilván túl kicsinyek vagyunk hozzá, hogy rendesen kipucoljuk a vulkánjainkat, ezért okoznak annyi bajt. A kis herceg némi kis szomorúsággal kigyomlálta az utolsó fahajtásokat is, szentülíte, hogy soha nem fog visszatérni többé. De aznap reggel nagyon-nagyon jól estek neki ezek a megszokott munkák. Amikor utoljára öntözte meg a virágot és be akarta borítani a búrájával, egyszerében sírhatnék ki a támat. Isten veled mondta a virágnak, a virág azonban nem felelt. – Isten veled! – ismételte. A virág köhintett ezúttal azonban nem azért, mintha megfázott volna. Ostoba voltam, mondta végül is a kishercegnek Kérlek, ne haragudj rám! Próbálj meg boldog lenni! A kis herceget meglepte, hogy – nem kap semmiféle szemrehányást. Tanács állt kezében a búrával, sehogy sem értette a virágnak ezt a kedves szelítségét. Hát igen, mondta a virág, szeretlek, de persze még csak nem is sejtetted, de ebben én vagyok a hibás, különben nem is fontos. De azonban Éppen olyan ostoba voltál, mint én. Próbálj meg boldog lenni, hagyd békén azt a búrát nem kell. De a szél? Egyáltalán nem vagyok olyan náthás. Virág vagyok, jót fog tenni az éjszaka hűs levegője. De az állatok? Két-három hernyót el kell tűrnöm, ha meg akarom ismerni a pillangókat. Állítólag olyan szépek. Meg aztán... Ki más látogatna meg, mert amit téged illet, te messze leszel. A vadállatoktól pedig egy csöppet sem félek, nekem is vannak karmaim. És ártatlanul megmutatta a négy tövisét. Ne ácsorogj itt ilyen ügyefogyottan, tette hozzá idegesítő. Elhatározta, hogy elmegy hát, menj. Nem akarta, hogy a kis herceg sírni lássa. Kevé virág volt.